Köszöntöm Önöket, Bányai Igéza vagyok, Gruber Zoltán technikus kollégámmal vagyunk ma itt a stúdióban. És mai műsorunknak lesz egy különleges akció az elején. A kezdeményezés Leves Zoltán úgyis Indiából fog minket fölhívni. Ilyen még azt hiszem a civil rádió történetében nem volt, de attól tartok, hogy talán még más magyar rádiónak a történetében és borzasztó ritka, hogy valaki Indiából jelentkezik még Az utcáról fog jelentkezni, ha minden igaz Éppen a Tazsmahalba járnak, és onnan eljövetelkor kor ígérte, hogy föl fog hívni minket. Hát ha nem sikerül, akkor az majd akkor elmondjuk, amikor később beszélgettünk vele, hogy mit látod, de én remélem, hogy sikerülni fog. Mai nap még fogják hallani a Saksigopál történetét. Hungi Tamás mondja el, ez egy szép történet történetnek a földolgozása, és mai vendégünk pedig Csépke Imre, aki a Nandafalvi hindu közösségnek az egyik vezetője és alapítója, vele fogunk beszélgetni. mai napnak van még egy érdekessége, majd egy indiai ünnepnap van, az indiaiak százai, ezrei és milliói ünnepelik ez egy ilyen félig családi, félig közös ünnep, Ganés Csaturti a neve, Ganapatinak a, a elefánt hormányal hábrázolt félistennek a megjelenési ünnepe ő Sívának a gyermeke és annyit tudnunk kell a félistenekről és így ganapatiról is, hogy ők valami olyan kozmikus méretű feladatnak a felelősei ami az ember számára isteni nagyságú feladat az isteni elrendezésnek a, az együttműködői, közreműködői Ugyanakkor valójában hasonlóan hozzánk halandó lények bár az életük évmilliókban vagy milliárdokban mérhető, tehát a kozmikus léttel megegyező élethosszúságok van, annyit még tudni kell, hogy Ganapati vagy Ganésa, volt az a személy, akinek ő ászadéva diktálta a védákat, és az, ami le lett abból írva, rögzítve, amit ő képes volt rögzíteni, az, aminek egy részét a földön a földi emberek is megismerhették. Ezek lesznek tehát ma a témáink. Legyenek velünk az India hangjában, hallgassanak bennünket itt a Civil Rádium. Sada bhukti sadhakam, kaladhara vadam sadam, vilasi lokarakshakam, mudakara tamodakam. Sada bhukti sadhakam, kaladhara vadam sadam, vilasi lokarakshakam, anayakai kalayakam, vinashite bhadityakam. Shubha shona shakam, namami vinayakam, Na nirjaram, Ne tágítok a Halló, halló, a telefonnál, ha minden igaz, Leveles Zoltán Indiából. Hát azt hiszem, hogy minden igaz. Hát ez, ez fantasztikus. Ilyen, de, de, Halálra izgultam magam, mert a szám, amit megadtál, azt írta ki, hogy nem kapcsolható. Igen, közben azt elfelejtettem mondani neked, hogy a mobiltelefonszámon megváltozott. Oh, Ó, <laughs> Na, hol vagy? Most mondom. Hát éppen most jöttünk el Agrávon, az elmúlt négy napot Rindában töltöttük, és a csodálatos négy, nap, négy, napnak, négy napot tölthetünk Rindábanba. Most néztük meg éppen a Taj mahal és úton vagyunk Zsajpul felé, az épülő autópálya mellett. És az szóval Indiában mit jelent az autópálya? Amikor én jártam ott néhány évvel ezelőtt, akkor az autópályának nevezett úton ökrösszekerek jöttek a ellenkező sávban belül a gyorsító sávon visszafelé. Két nem változott, tehát valóban jöhetnek ökrösszekerek szembe az autópályán, úgyhogy ráadásul épül az autópálya, úgyhogy időnként rendesen meg kell állni az autónak. Szóval, ami érdekes dolog volt még, hogy nem számítottam arra, hogy, hogy a, a vétel, a mobiltelefon a vétele el fog menni, és szerencsére pont sikerült találnunk egy ilyen bambuszkaibát, ami, ahol van egy fénymásológét és van egy telefon. Ó, oh, ez az Én... úgynevezett STD? Hát egy STD uh -huh. office, igen. És ö, ö, hát ö, nagyon netzes volt, mert itt kint voltunk a prérén, és aggódtam, hogy akkor most végül is találok-e valamit, vagy sem. Hát sikerült találni valamit, és bár egy kicsit úgy hallom, hogy a recseg a Ne, jó a vonal, kicsit igen. őskori, de jó, igen. Nem olyan jó, mint amikor mobilon beszéltünk, de jó. <laughs> <laughs> ö, hát... Ö, a, a Taj Mahalban semmi változás, reggel, az isteni idő szerint reggel nyolckor érkeztünk, amikor legjobbak a fények. Igen. Én azért szeretem ezt, mert akkor jókat lehet fényképezni, és másfelől pedig, másfelől pedig hát még a, a klíma is sokkal jobb, és nincs annyi sok turista. És aztán megreggeléztünk egy hotelnak a, a te, tetőtéri teraszán. Ott a grában? Azt, Agrában? Agrában és hát a négy napi Assamikoszt után mindenki megörölt a francia pirítósnak. <gül> Miért annyira nem volt jó az Assamikoszt? De jó volt, csak hogyha nincs hozzászokva az ember az indiai uh -huh. ételhez, akkor úgy négy nap indiai étel után hogy jól esik egy kis francia spiritus joghúrta. <gül> és hát innen most egyébként olyan a fapex magasságában vagyunk. Ami azt jelenti, hogy Delhi felé haladtok? Nem, jajpur felé. Jajpur felé. És és akkor az azt jelenti, hogy még kb. 5 óra hosszányira van innen Jajful. Uh -huh. Hány kilométer? Közben meg fogunk állni még egy a Dósa nevezetű településen, uh -huh. itt Sikandrában. Sikandra uh -huh. arról híres, hogy a, az egész falu külfaragással uh, foglalkozik, és a, a Nandafalvi Hindu templom részére itt vásároltunk 7 centét tavaly, uh -huh. tavaly, tavaly, pontosan egy évvel ezelőtt. Külbel. Ha minden igaz, akkor. Ezek már úton vannak, hmm. és valószínűleg két héten belül fognak kikötni, fontosabban igen, megérkezni Budapestre, és aztán jövő tavasszal pedig már a Nanda templom tentom útparán fognak majd díszelegni. Hmm. És hát ezt a, ezt a Sikanda nevezeti falut megnézzük. Ez egy, ez egy ö, ö, hogy mondjam... Tehát ez egy ilyen része, ahol mondjuk kőfaragók élnek, mert ahogy láttam minden kézművesre valamilyen, hogy mondjam, család, vagy nagy család, ilyen csoportokba szoktak előfordulni. Igen, tehát az egész falu, Sikandra, meg még két falu, a de Sikandra a leghíresebb, az egész falu, tehát mindenki kőfaradásra foglalkozik, ezek kőfaragó dinasztiák tulajdonképpen, édesapja is kőfaragó volt, annak is édesapja, és uh, hát, uh, azok a szerszámok, amiket megöröltöltek, azokkal dolgoznak. Sokszor a kalapács az lejára a nyeléről, de őket ez nem zavarja. Egyébként nagyon érdekesek a kalapácsék, mert bambusz nyíl a kalapács, magyarul belül üres. És a kalapál egy ideig kalapál, aztán bele, belefúj a bambusz nyílnek, vagyis a kalapácsnak egyik végébe, és akkor aztán a, a másik végével pedig ugye a levegő lefújja a frissen lefaragott folt és apró kavicsokat. És akkor Sikandra után pedig este fogunk megérkezni Zsaipúrba, és hát Zsaipúrban is egy, egy érdekes, egy új szeletét fogjuk megismerni Zsaipúrnak, tehát nem a kommersz klasszikus arany háromszigi vagyunk elsősorban kíváncsiak, bár megnézzük azért ezeket a klasszikus nevezetességeket is, mint például a csillagvizsgáló, a védikus csillagvizsgáló vagy a, a városi palota, hanem a, amiről kevesen tudnak, hogy a, hát tulajdonképpen a hinduk egyik legrégebbi és legfontosabb ketszobrát, a Govinda akit 5000 évvel ezelőtt faragtatott Kriszna unokája a ezt itt imádja a Jajpuri Maharajsa saját maga. Ez úgy értemben saját maga, hogy az ő palotájának az udvarán van egy templom, és, és itt folyik az imádat, nagyon magas sztenderden. Reggelente nem hiszi el az embert, a hajnali szertartáson. Több ezben, mint egy, egy foci VB se lenne, vagy, vagy valamit, tehát egy, egy óriási tömegű... Ez mi ez a hajnalot? A hajnal az azt jelenti, hogy 5 óra a, a fél időszámítás szerint a nyáron, nyáron pedig azt hiszem, fél ötre csúszhatják, hogy valahogy így van. Hm. És hát ez nagy élmény. Hát ezen kívül azért lesz olyanban is élményünk, hogy valahogy hogy elefánt háton fölhágunk a borostyán erődre, az Amberfordra, ez volna Ojajpur, és amikor Góvindadzsit átmenekítették a kegyszobrot, ezt az 5000 éves kegyszobrot átmenekítették a a muszlim invázió elől, akkor először idehozták fel Ojajpurba, vagyis Amberfortba a borosján erőkbe. és aztán ez az 1700-as évek közepe körül volt, 1730 körül nagyjából, pontos évszámot nem tudok mondani, Utána a Jajpuri Maharaja elkezdte építeni a mai Jaipur városát. A Jajpúr egyébként azt jelenti, hogy ez egy győzelemvárosa. És uh, ahogyan elkezdte építeni a várost, ezt teljesen a védikus uh, szisztéma szerint építette. A város közepe volt a templom, és tulajdonképpen az egész Jajpúrt, az egész várost govindaji építette. Tehát ez egy azért nagyon különleges város Indián belül Jaipur mert mert azt hiszem, hogy nem sok ilyen város van, ami, ami kifejezetten egy kegyszobornak, vagyis hát magának, Istennek épül. És ahogyan közeledik az ember a templomba, eh, ilyen eh, két-három méter vastag külfalakon kell átmenni, nagyon vastag kapuk, tehát, eh, a, és a zsaipultra ráadásul a, a várost pedig ilyen hegyormok ölelik körbe, ami pedig erődök vannak végig, hasonlóan, mint a kínai a kínai fal. Tehát magyarul egy annyira biztonságos helyre uh, helyezte a Jaifuri maradja. Róvin szóval vagy just, hogy, hogy semmi baja se eshessék. És hát ebből is látszik, hogy a Jaifuri maradja az egy nem akármilyen király volt, hanem úgynevezett Rajarisy. A Rajarisy az azt jelenti, hogy szent életű király, vagyis elsősorban az volt, elsősorban a szent életű ember volt, és uh, ha egy szent életű ember uralkodik az országban, akkor ő valóban azon fáradozik, hogy minden egyes élőlény, ö, ö, egy minden egyes élőlény jólétért áradok, és hát ezért van az, hogy annak idején a Hősi India, vagy ókor India idején, hogyha hogyha nem volt megfelelő akár az időjárás, vagy bármi, bármi miatt nem volt elégedett a nép, akkor akkor nehettek panaszra a királyhoz, mert ha király mindent jól jól csinált, megfelelően mutatta be az áldozatokat. Uh, akkor, uh, akkor mindennek stimmelnie kellett az országban. Tehát kellett, hogy legyen megfelelő eső, uh, és így, így lehetett megfelelő termény, így mindenki elég az országban. Jó gondolom, ha jól emlékszem, ti találkoztatok ezzel a marágyal, maival? Igen, a, a mai gyakori maradjával volt szerencsém találkozni két alkalommal. Hát ma már sajnos elég idős, és... Uh, és átesett egy célütésen egy valamilyen, nem tudom pontosan, hogy mi volt ez a, ez a betegség a lényeg az, hogy ma már tolókocsipon van egy, egyébként egy rendkívül kellemes ember, jó, pozitív kisugárzású és, és amikor találkoztam vele röviden hát ezeken ilyen 5-6 perces találkozások voltak többé kezésben protokolláris találkozások, de azért megbeszéltük azt, hogy a Ji meg Brindával meg ilyen dolgok, tehát a Ö, egyértelműen lelki beállítottságú ö, a Zsaipurim a Szeretnék tőled egy ilyen kis ö, praktikusabb kérdést is. Miel, mivel közlekedtek ti most Gondolom nem Gondolom, ti azért nem ökrös szekélyre. Tegnap este, amikor meglátogattuk a Saduman aki közszörjel Magyarországon, ugye a királyból lett szerzetes. Akkor ahogy jöttünk el tőle, még hát már eléggé beesteredett, és még két tentromot meg akartunk látogatni Gründávonba, és egy Vikram, tehát nem voltak viksák, és gyalogoltunk egy ideig, és aztán éppen arra járt egy Vikram, leintettem. Mi az a Vikram? A Vikram, az egy, olyan, a Vikram egy olyan jármű, aminek e, három kereke van, és hát hogyha reálisek akarunk ennek akkor nyugati emberből mondjuk, mondjuk kettő, négy, hát maximum hét férhetne bele, de akkor az már nagyon szoros. Ennek van ilyen csótányszerű alakjai? Az a az a tempó. Ez a tempó. Egy, ez egy kicsit kisebb annál. Ez annak kisebb. Hogy? Csak próbálom érzékeltetni a hallgatóknak is, hogy milyen különleges járműekről van szó. Az a csőrös, amiről beszéltek, hogy ki van tilt a Az kívánt van, van. Már, Bár nagyon hangulatosak voltak. Igaz, hogy lengés csilapítás semmi nem volt benne. Na, a Vikrama sincsen. Ezt mind a 13-an tapasztalattuk, akik te... Tekint... 13-an ültetek benne? 13-an, a, a, a hét helyett. És hát beleszéltünk, hangulat volt, és aztán egy forgalmi dugóba keveredtünk Rindában kiszálltunk, és akkor megnéztünk meg két nagyon szép tempomot. A Ráda Siamasszondart, a, a Ráda Damodar tempomot. És akkor még a lojibazárba a, a, az a Rindávannak a Váci utcája, hogyha szabad így fogalmazott, ott még elintéztük a a dolgainkat volt egy kis pénzváltás, meg... Csak ott nincsenek arab pénzváltók, mi? Nincsenek. Ott viszont a Halló! Nos, azt hiszem, kedves hallgatóink, hogy a sors elrendezte, ugyanis körülbelül ennyit terveztünk egyébként a beszélgetésünknek, Teveles Zoltánnal, és úgy látszik a technika is most ennyit engedett meg. Két hét múlva remélem, hogy ismét be fog jelentkezni, és akkor elmondja, hogy mi van, mit tapasztal. Hát most neki megköszönöm nem tudom a hívást, mi menjünk tovább. Nagyon örülök én személy szerint, hogy a civil rádió történelmének első indiai bejelentkezését sikerült megcsinálnunk, és remélem, hogy önök is jelezték. हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है वफा की प्यार की मंजिल तलाश करता है यहां परवाने शमा से करीब होते हैं हसीन नज़रों शहीद होते हैं दिल लेने देने की भी खातल है के बादे बहुत दिल होते हैं। Jo bekarar kere, vokarar kettek. Ezt bazárko, Miina bazár A bejelentkezésünk után pont egy olyan zenét hallhattak, ami a Taj Maharról szólt, és azelőtt pedig ezt elfelejtettem mondani. A Ganes Pancsarátram,vel mondtam, hogy Ganapatinak az ünnepe van, a megjelenés ünnepe van ma, egy oda illő felajánlás zenét hallottak. Most pedig egy történet következik Saksi Gopáról, Gopál, ugyanúgy, mint Govindadsi, Jaipurban templomban imádott isteni forma, murtinak nevezik ezt az indiaiak, kénytelen, keletlen, egy szobornak mondjuk, de hát az igazság az, hogy az ember nem szobrokat imád, hanem ha imád valamit, akkor Istent imádja, és a védikus elgondolás az, hogy azok az ábrázolásai Istennek, amik mondjuk úgy, hogy hitelesek, megfelelnek annak a leírásnak, ahogy Krisnát leírják a védák, azok alkalmasak arra, hogy Istenhöz forduljunk. Ezen a formán keresztül Isten az, aki elfogadja ezt a formát. Ami nagyon érdekes, hogy számos, hogy számtalan történet szól arról, hogy emberek, akik mélyen hittek, az ő számukra Isten hogyan tudta ezt a formát megeleveníteni és élővé tenni az ő számukra valóban nem csak egy szobor vagy egy műtárgy volt. A mostani történetünk is ilyen, ami Saksi Gopáról szól, vagyis Saksi szerint jelenti, hogy tanú valamiről, valaminek a tanúja volt ez a murti, és nagyon fontos szerepet játszott egy kérdés eldöntésében.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 Ne ígérj ilyet a templomban, Isten jelenlétében. A családod sosem egyezne bele, hiszen én szegény vagyok, te pedig nemesi származású. E beszélgetés a templomi oltárnál Gopál Krisna előtt hangzott el, s a fiú aggódott, nehogy sértést kövessenek el az Istenség kegy szobra ellen.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 A fiatal a fiú elment, hogy elvigye magával a lányt. A nagy gondja miatt az idős ember teljesen tanácstalan volt, amikor a fiatal emlékeztette adott szavára. Ígéretet tettél Krisna előtt, mondta. Most meg nem tartott be a szavad? Hogy tehetsz ilyet? Az idős ember nem válaszolt. Nem akarta hozzáadni a lányát, mert csak viszájtszított volna a családjában.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 el is indultak a szülőfaluja felé.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 Mindenkit ámulatba ejtett, hogy az úr ilyen nagy utat megtett, hogy bizonyítsa baktája igazát. Templomot építettek a tiszteletére, s mind a mai napig imádják Saksigópált, a tanúskodó urat. Saksígó Pál történt, amit Hungi Tamás mondott el. Most pedig itt ül már velem Csépkeimre, Imre, más néven Csanárdan Szvámi, aki Nanda falvára jött, Szeged mellől. Misonokban többször ő, hallották már ezt a nevet, hogy Nanda falva ez egyik ö, legrégebbi jóga közösség Magyarországon, mikor is alakult 1979-ben ott van egy kis... nagyon szép hindu templom, ahova e, nagyon sokan elmennek, amikor hindu ünnepek vannak, indiaiak is, ha tehetik, akkor elmennek. Hát persze e, városokból viszonylag nehezebb kimuzdolni, bár hozzá kell. Tegyem, hogy a ötös út megépülésével, Nanda falva, borzasztó közel került Budapest höz, hisz körülbelül e, Budapest központjából számítva másfél óra alatt oda lehet érni kényelmesen, és e, mondhatna azt, hogy a a Nandafalli közösség felé szinte királyi módon egy lejáró épült, ami egészen szokatlan, mert néhány kilométer van egy másik lejáró, bár ez azt hiszem a balástyai önkormányzatnak és polgármesternek is az érdeme, aki ezt kiharcolta. Milyen egy ilyen hindu közösség, minek nevezném? <köhem> hát a hagyományos nevezitek? Igen. Hát mi csak baktáknak nevezzük magunkat, ez a bakta, ugye magyarra fordítva ilyen Isten szolgálói, vagy Isten imádóit jelent. És hát ma egy ilyen hindu eh, közösség, én úgy gondolom ebbe a mai rohanó és elanyagiasodott világban hát egy nagyon mindenképpen lehet, hogy most hazabeszélésnek tűnik, de egy figyelemre méltó dolog, mert Hát itt a védai szót hallottuk most a mai műsor során többször, és ugye ez a tudás vége, ez egy isteni kinyilatkoztatás, ami a valláson túl <kül> természetesen egy átfogó a társadalom egész szerkezetére, érvényes, óriási tudomány, az emberi élet igazi tudománya, hogy egy társadalomban hogyan lehet boldog mindenki. És hát ez egy pici szelete ennek az óriási tudás gyakorlásának, amit hát annak idején a, hát a mestereink segedelmével kaphattunk, és hát ma is próbálunk gyakorolni, és hát így közelebb kerülni ehhez az ideálisabb, <coughs> természetesen nem álomvilág, mert nagyon kitalált és nagyon szépen megalkotott ilyen folyamatról van szó. És hát én azt gondolom, hogy, hogy elég jól bele tudtunk illeszkedni ebbe a ne. nyugati ember lévén ebben a, ebbe a világban? Ha jól gondolom, ennek a beilleszkedésnek még erőkénytelen, hogy vagyunk veszélyen, ennek talán két oldala lehet. Az egyik az, hogy maga a védikus kultúra, vagy hindu kultúra végül is alapjaiban mégiscsak idegen a mi kultúránktól, bár igazán annyira nem. A másik pedig, hogy ha jól gondolom, mindenki, aki oda költözött előbb-utóbb, hát az minden volt, csak nem tanyasi ember, tehát mm, igen. nem tudom, hogy hát hogyan a... boldogultak ott a dolgokkal, és hát egyáltalán mit szóltak a szomszédok. Igen, hát egy évig sikerült inkognitóba maradnunk, de aztán észrevették, hogy nem szaladgálnak tyúkok meg röfik az udvarunkon. <hállt> és Mivel hát, hogy ti Vegetáriusok Igen, és hát ebből rögtön már logikailag is látták, hogy na, ezek a fiatalok biztos, hogy vegetáriánusok. Hát így persze ki is derült. És hát egy-két év ilyen furcsálkodás után euh, nagyon jól elfogadták, sőt, annyira elfogadták, hogy most egy fél évvel ezelőtt volt egy nagyobb ünnepünk, ahol hát a környék aprójanadja nagyja ott volt, és az egyik idős embertől épp hallottam, hogy, hogy megfigyelték, hogy a mi gyerekeink, a vegetárius voltuk ellenére fejlettebbek, fizikailag erősebbek, nagyobbak, jól fejlettek, és hát így 20 év elteltével most már abszolút a vidéki ember, ugye a magyar paraszt emberek, akik ugye húsevők, messze menő ott a környezetünkben, abszolút el tudják fogadni, mert látják, hogy semmi nem, hogy hátrányt nem jelent, hanem. Tehát így a gyerekek fejlődésében látták, hogy mm -hmm. szinte elő. De nem is kevés gyerek élőt, ott, ha jól tudom egy időben még iskola is volt. Igen, is, igen, igen. a ti Igen, te. hát vannak tanáremberek emberek is közöttünk és hát a alsó tagozatot házi tanulóként végezték a gyerekek. Milyen, milyen volt, amikor bekerültek az iskolába, nem volt ez nagyon ö, ö, hogy mondjam, nem kerültek hátrányba, amiatt hogy ők nem jártak egy iskolába. Nem, nem, egyáltalán, nagyon jól szocializálódtak a gyerekek meglepően és ö, ö, hát a szándék is ez volt, nem akartuk búr alatt nevelni őket, hát a, ebbe a világba kell élni ők, és hát ö, nagyon jól ették az akadályt, tehát nem, nem volt semmi, nem szálltak rájuk a gyerekek, nem nézték csodabogaraknak őket, nagyon-nagyon jól befogadták, sőt aztán ilyen, ilyen érlelő gyerekek kiváltak, mert alakított némelyik később, már nagyobb bacskakorukba különféle ilyen kisebb klubokat, és akkor ennek a gyerekek a tagjai lettek, meg még a tanárok is újságokat adtak ki. Igen? Hát élet, tehát valami olyat vittek be, ami, ami szokatlan a falusi életben. Igen, igen, igen, abszolút. És hát hatalmas várakozás volt természetesen a iskolába a gyerekek és a tanárok részéről is. És hát úgy tűnik, hogy jól sikerült, a jó tanulók voltak a gyerekek, mindig jó fejűek, és hát ezzel nem maradtunk így szégyenbe ilyen formán, és aztán ugyanakkor a természetük meg a neveltetésük során sok, nagyon sok olyan új érdekes emberi elemmel ismerkedhettek meg a tanárok, meg a gyerekek, ami nekünk, mivel természetes volt, nekünk se tűnt föl, hanem ilyen, osztály, ilyen szülői értekezleteken ők hívták fel a figyelmet, hogy például ezek a különféle félelmek, amik mondjuk gyerekekbe vannak belőlük, mint a hiányozna. Uh -huh úgy alaphelyzetből, és akkor a különféle konfliktusokba, ilyen vitás helyzetekbe egész más a hozzáállásuk, így a gyerekek közötti konfliktusokba, tehát nagyon-nagyon végletekig ilyen türelemmel, meg, meg pozitív, tehát nem, nem így az agresszivitás, tehát nagyon alacsony szintű volt bennük, de persze ez nem egy ilyen élhetetlenségben nyilvánult meg, meg egy ilyen félretolhatóságban, uh -huh. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Nekünk is egy érdekes várakozás volt, de jól alakult minden. Ha jól tudom, a, most az iskolában valaki, aki a közösségnek tagja ott él kín, az tanít Tanító így, így van. Igen, ő maga is igen az egyik. Tehát Mikor ez az egy... idők során akkor ez a szimbiózis a, a, a helyi közösséggel, ez mondható teljesen össze. Vált, őt, igen, igen, igen, egy nagyon elismert pedagógus. Mm. Ráadásul nagyon most szeretik a gyerekek mi a különbség, nem azt mondja, hogy közösség, közösség. Először az ember arra gondol, hogy, hogy egy ilyen közösség az mint egy komuna, ahol ugye egymás hegyén hátán élnek az emberek egy házba, és hát mint a hippikorszakba, vagy pedig valamilyen kicsit, kicsit azért ijesztő ilyen, ilyen ami elképzelés, amit ugye Indiában csi, igen, igen. Hogy, hogy, hogy figyeljük lányok együtt, gyerekek, ézzi, és nincs magán magánélete, és mit tudom, hát. én tulajdonképpen ez a gyakorlatban hogy Nem, történik? nem, nem, tehát abszolút nem kommunai jellegű, se sem törekedtünk, és nem is szeretnénk erre törekedni, hanem <coughs> családi ilyen formátumokban élnek a, hogy úgy mond most ilyen szóval élve a tagok, a bakták, Mindenkinek saját foglalkozása, saját földje, saját háza, mm. saját kis úgymond birodalma van. És hát egy központi helyen van egy kis templomunk, egy vendégházzal, és hát gyakorlatilag mindenkinek a, a... Most nagyon rosszul fogalmazok csak az érthetőség kedvéért, hogy, tehát mintha a hobbiról beszélnénk, hogy a munkája és az élete mellett, tehát ez a fő, hogy fejleszti magát ezzel a fajta... Isten hittel, ebben mm. képzés fejleszti magát emberileg. Viszont képen, a jogának egy ága, úgyhogy egy bakti jogát, Igen, igen a bakti joga. Is igen. Isten szeretett jogája. Igen, igen. A, bak, a joga, magyarul, ezt is lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy összekapcsolódás a legfelsőbbel. Tehát egy ilyen egyszerű szó, tehát mm. semmi misztikum nincs benne. És tehát nem komoly jellegű egyáltalán, természetesen, mint egy nagy család, inkább egy ilyen családnak lehet elképzelni jobban. És hát minden ügyes, bajos dolgot közösen megbeszélünk, eldöntünk, megvitatunk, de mindenki saját szabad életét éli, ugyanúgy, mint más, bárki más hm. ebben az, or az országban, vagy bárhol a világon. És hogyan vagytok képesek valami közös dolgot elintézni? Hát... Mivel Magyarországon a közös ügyek intézése az a nem kultúra része, tulajdonképpen ezt azért tapasztaljuk, itt lépte nyomon, igen, hogy, ná, hogy az emberek nincs. nagyon nehezen működnek együtt. Igen, igen. Hát ö, érdekes módon ez valahogy... Hát persze vannak döccenők, mert hát emberek vagyunk, de alapszinten, alaphelyzetben a dolgoknak a gerince, az, az mindig nagyon jól működik. Tehát mivel, hogy mindenkit, mindenkinek a szívügye, gyakorlatilag a, a, a vallása is, meg ez az egész ügy, amiben él, ezért állandóan nyitott és készséges mindennel kapcsolatban. Hát nyilván a, a kis apró emberi hibák az ökkelők, az pedig hát mindig ilyen emberi dolgokból adódnak, ettől vagyunk emberek és hát ez talán nem is lenne jó, hogyha ilyen tökéletes ilyen gépek szerint robotokként működnénk. De ezt hogy oldjátok meg, hogyha mondjuk valaki ilyen, tudom, ilyen vagy olyan módon viselkedik, ami mondjuk nem tetszik a többieknek, vagy, vagy, vagy, vagy a többiek viselkedése nem tetszik annak az illetőnek, nem tudom, egy döntésben nem ért egyet, vagy hogy konfliktusok hogyan hát, jelennek ö, meg? igazából én, ahogy így látom, hogy igazi nagy konfliktus nincs. Hát mondjuk, ha valaki nem tud elfogadni valamit, akkor ezt szíve joga. Tehát, tehát nem egy diktátumszerű dologról van szó, hogy, hogy már pedig ha, ha tetszik, ha nem akkor ez így megy, hanem messze melően figyelembe van véve mindenki. És hát általában, hogy ha csak egy valakinek is nem igazán tetszik valami, akkor, akkor, akkor ott megáll a dolog, és akkor át gondolódik, hogy úgy mond, hogy ebben jól érezze magát, ebben mindenki boldog legyen, mert akkor hát ugye nem véletlen vannak a akciók és a reakciók, és hát ilyen esetben is, hát veszem az egyén, az, az mindig fontos, tehát nincs rá telepedve senkinek, a, tehát ebből már az is jön, hogy nem telepszik rá senki a másikra, és, és határozza meg az életét, <kül> De, de ugyanígy, hogyha valamivel nem tud mondjuk egyetérteni. De mondjuk ezek inkább ilyen praktikus dolgoknál szoktak ezek a enyhe, ilyen, mondjuk ilyen nézetbeli különbségek lenni, hogy most valamit így valósítsunk meg úgy. De így a vallási felfogást, vagy a vallási iránytekintetében ott természetesen ott, ott még nem volt semmiféle ilyen... Abban említetted érteni? azt, hogy ezt a mesteretek hozta annak idején létre, hogy az ő inspirációra jött létre. Mi a szerepe egy ilyen tanítómesternek, vagy gurunak egy ilyen közösségbe, és nem tudom, hogy ma ezt hogyan, 30 év után ez hogyan működik? Hát kulcs szerepe van <kül> ugye a tanítómesternek, de hát azt hiszem, hogy nem kell messzire menni a saját életünkbe, mert ott is a mindent mesterektől, tanítóktól tanultunk, tehát tanárainktól a szüleinktől, ugye, az első legnagyobb mesterünk az seeltédesanyánk volt, akitől még tehát, önzetlenül, az önzetlen szeretetnek a tiszta mi voltát tanulhattuk meg. És hát látjuk, hogy az életünk során mindenben vannak ilyen mesterek, hát így az Istenhez vezető úthoz is kell egy ilyen szaktekintély, vagy, vagy ilyen háborítatlan szakértő, aki ezt az utat egyengeti előttünk. És <kül> hát ugye az élet. Idők során ugye látja az ember, úgy is tudja elfogadni a, a tanítóját, hogy tehát azt látja, hogy tehát megbízhat benne, hogy ez, ez tényleg az az ember, aki nem a szerepkörért végzi a munkát, hanem csak másokért. És hát tényleg a ténylegesen is, amiben léte a meghatározása, úgymond a szakirodalomban is a tanítomesternél, hogy valóban egy olyan háborítatlan szakértő, aki nem önös ügy, nem önmagát állítja a középpontba, és aztán ebből kiindulva idővel visszaél minden el természetesen, amit már megszoktunk, mm. hanem ennek az ellentétes, hát ez valóban nagyon-nagyon ritka, de mégis léteznek ilyen, ilyen emberi lények, és, és hogy, így hogy ők minden... képesek erre. Hogy... Ez, ez mondjuk mondjuk 30 évvel ezelőtt, viszont ez most már annyi. 70-es évek Igen. vége felé. Ez hogy volt lehetséges, hogy, ki, hogy valaki egyáltalán ezt a fajta, hogy mondjam, tudás vagy bölcsességet magyar emberként, mert feltételezem, valaki, valaki közvetek való, vagy kitől tanultatott. Igen, hát ez a, a mesterősztönzése, az ő példamutató hozzáállása volt a legelső ösztönző tényező. És hát akkor fiatalként a legjobban kiviláglott, és ez, ez mint, mint a emberi mint a óriási ösztönző tényező volt, hogy, hogy van egy példakép végre az ember életébe, amiért érdemes mozdulni. És aztán ezekből a kis apró, tudatlan, meg tájékozatlan mozdulatokból összeállt egy ilyen több mozdulatos kép, és így sikerült én, ahogy észrevettem, mindenkinek közelebb kerülni. Egy komoly filozófiai, tanulmányi háttere van ennek a Bakti joga folyamatának, egy nagyon komoly filozófiai, világból eredő ilyen tanítás. És hát ezeknek az összecsengése, ugye, amit a tanítómester is tanít, meg amit hallunk, látunk, akkor az írások, aztán közben látja az ember a saját társait, akiknél látja, hogy micsoda eltökéltséggel, meg milyen komoly emberi változásokon mennek keresztül, milyen hatásos ez az egész dolog. És hát ez magába ragadó, Tehát, mert azelőtt az ember nem találkozott semmilyen dologgal. Tehát nagyon egységú volt az élete, csak egy irányba ugye a karrier, a pénz, a megélhetés, és ez pusztán ugye igazi megoldást kielégülés nem tud egy időtán okozni az embereknek, és akkor elkezdenek kutatni, keresni. Mm -hmm. Sokan rossz helyen találnak, találják magukat egy időtán. És milyen volt akkor ez a kapcsolat a gurúval? Ki volt? <gül> Ki volt, bocsánat? Yeah. Igen, hát egy magyar származású ember, a Bhaktia baj Narayannak hívták, már elhunyt és <gül> hát akkor ő tudta itt meggyökeresztetni, tehát az egész jellemével, a tudásával, az emberi <coughs> mentalitásával, hozzáállásával a gyakorlatba átültetett gyakorlata minden, minden erről szólt ezt mutatta, hogy hát van, van <coughs> esély, tehát itt van értelme. Ugyanakkor ez egy egyetemes vallás, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez az indiai, indiai oké. Okay. Tehát oda zsugorodott vissza már a mai korok mai történelmi korra, de hát ez egy átfogó vallási rendszer volt azelőtt, hosszú-hosszú-hosszú éve, évekkel ezelőtt az egész földre tekintettel, tehát történelmileg is. <kül> tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy, egy, egy, egy, egy indiaiakra szabott és indiai vallás. Tehát ettől teljesen. A guruval a mindennapi kapcsolata az milyen? Mert tulajdonképpen az emberben él egy olyan idealizált elképzelés, ugye, hogy van egy ilyen ragyogó személyiség, és akkor mit tudom én, tanítványok ülnek a lábainál, meg vannak ilyen festmények, ugye, glória, Igen. hogy hát van egy révület, az, az igazság, és Igen. nagyon sokszor a, a laikus arra gondol, hogy hát ez egy kicsit azért sok, tudod? Igen. Igen. Hisz ez már olyan, olyan, hogy mondjam, talán néha teatrális is, hogy ez a gyakorlatban, tulajdonképpen valóban így van, ez egy ilyen, ilyen révületszerű a kapcsolat a guruval, vagy pedig uh, milyen? Hát egyáltalán nem <gül> révület, Nagyon-nagyon <gül> <gül> nagyon is kézzelfogható, kitapintható. És hát emberileg hát azt lehet mondani, hogy nagyon uh, emelkedett olyan értelemben, hogy, hogy az ember azt tapasztalja az élet során, hogy, hogy valahol mindig az... az derül ki a dolgokból, hogy, hogy, hogy engem csak kihasználnak, tehát az üzleti életben alkalmazottként. Később már a család is odadegradálódik, hogy, hogy mi a haszon benned. Sajnos <kül> szembesülnünk el ezekkel a dolgokkal, és tulajdonképpen az ilyen tanító mesternél e, látni, persze hozzá kell tenni, hogy rendkívül ritka az ilyen, ahol mint egy ilyen e, a apák közül is a legkiemelkedőbb, hogy csak a te sorsodnak a előre menetele tisztán. És hát ennek, ez tényleg nagyon nehéz szavakba tehát beszélni róla, mert inkább a gyakorlati megtapasztalás az, ami ehhez hihetetlenül közel viszi az embert. Tehát lehet nagy szavakat mondani, meg szépen kell én, akkor ez ez a... Te azt mondtad, hogy apa... Mondjuk vannak viszonyok én, hogy van apa, van idősebb, barát barát, haver, igazgató, főnök, Igen. nem tudom én parancsnok. Igen. Melyik az ezek közül melyikhez áll közelébb. Egy apa is lehet olyan, hogy parancsol a gyerekeinek. Igen. Igen, hát a jó apa ugye Az, az sokszor úgy nyilvánul meg, hogy lehet, hogy pofontad éppen. Uh -huh és hát, mert hát embert szeretne faragni a gyerekéből, nem szeretné azt, hogy lókötő legyen belőle, és hát néha súlyos szavagat kell intézni a csemetéhez. Hát én azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon egy jó apa, aki ugye, akit körülvesz a családja, attól jó apa, hogy magas fokon az emberi magas iskolát járja, tehát érzelmileg, bölcseletileg, a bánásmódjában. módjában, úgy kezeli a környezetét, de nem csak a saját környezetét, hanem ezzel egy időben az ember azt látja, hogy a, az olyan embereket is, akihez semmiféle érdeke nem fűződik. Tehát nem ismerik el, azt se tudják, kicsoda, vagy ha tudják is, kimondottan esetleg mondjuk egy kicsit agresszíven viselkednek vele szemben. Tehát ezekben a helyzetekben is <kül> föl lehet ismerni azt a magasfokú emberi nívót, ami gyakorlatilag már egy ilyen fajta szerepkörnél eh, illik, <kül> és eh, hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan emberi érték, ami automatikusan minden embert mágnesként vonz. Tehát eh, valójában mindenki vágyna egy ilyenre, tehát független attól most, hogy vallásos vagy, vagy ne, egyáltalán nem vallásos, hát ez egy, az emberi természethez tartozik. <kül> Radjan lambita bujo Kanaka vadato Kamalaya taksho Vishvambaro dvijavaro Jubata dharma phalo Trenna. ndo re ce la va dentro qua a magazin igazők, Csépkei Mirével folytatjuk a beszélgetésünket. Ott tudtuk abba, hogy néhány szót beszéltél a Baktya Bajn számíról, aki a lelki tanítómestere volt a Nanda Falvi közösségnek, és eltávozott már 13 tizen... 14 éve. Igen. A ő kerülted azt a szót, hogy gurú? Kérdeztem is, hogy miért nem mondtad azt, hogy guru, hát ez nem Csaba semmi ciki, mert végül is egy indai lelki tanítomást az azt gurunak szoktunk nevezni. Nem nem szereted ezt mondani? Hát egyrésztről idegen hat egy picit, és egy fajta peorativitást is vett fordulat, egy ilyen szerűen, mert... Már a idő az idők során, valami. Igen, rárakodott egy ilyen negatív kép, és úgy lehet néha látni ilyen filmekbe is ilyen, ilyen vicces fordulatként használják, hogy a gurud. Uh -huh. én, és egyfajta negativitás. De mi ez a milyen, milyen negativitás? É, hát, így ahogy én látom, az abból is adódik, hogy Indiából aztán volt egy ilyen hullám szerű ilyen eljövetel, mikor ugye ügyes, rafinált emberek rájöttek, hogy a nyugati ember nagyon vevő most a keleti tanok iránt, és hát ugye alapból Indiába egy, egy egyszerű ütcesepről is olyan, olyan tudással rendelkezik, hogy ha eljön ide mondjuk Európába, vagy a nyugati világba, és ezt előadja, akkor egy tudósnak tekinthetik, a védák szaktekintéjének, és ezt egy jó páran meg is tették az idők során, és aztán menet közben egy jó idő múlva jöttek rá az úgynevezett tanítványok, hogy hát hatalmas húzás volt, becsapták őket, <kül> kihasználták tévútra vezették őket. És hát akkor így rárakodott erre egy ilyen negatív e, ilyen dolog, hogy, hogy gurú És hát talán azért is van ez, hogy szabatosan végül is magyarul egy, egy tanító. Uh -huh. Egy lelki tanító, aki fogja a kezét az embernek ezen az ösvényen, mintha visszaemlékszünk a ifjúkorunk, gyerekkorunk kiváló ilyen szakvekintéjeire, tanárainkra, akik léteznek ilyen kiemelkedő személyiségek, akiknek sok mindent köszönhetünk, vagy hát a saját édesapánkra, vagy édesanyánkra, akik ugye az emberi az, az állás... a gyanúm, hogy ahogy, ahogy telik az idő, múlnak az évtizedek, egyre nehezebb ezt a példát fölhozni. amikor találkoztam valakivel, ó, Éppen amit a, a leveles Zoltának említett, hogy hmm. találkozott a Szaduma ráncsal. És amikor ő itt volt Magyarországon, az előadásában arról beszélt, hogy az édesanyja az milyen. És egy ilyen idealizált édesanyát mondott, és a hallgatósága nem értette. Mert az embereknek a csonka családok miatt, a, a vállások és a, az embereknek ez a, egyre nehezebb a családi békét megtartaniuk. Az élményük a szüleikkel minden, csak nem az ideális apa vagy az anya, hanem rettentő kritikusak, főleg a fiatalok. Mert sem az apa, sem az anya nem áll sokszor a helyzet magaslatán, küzdik az életbe, vagy fölkészületlenül válik szülővé, és nem tudja pont ezt az önzetlen szeretetet képtelen megélni. Úgyhogy elég szomorú, hogy ezek a példák, ezek, ezek hát akkor lehet, hogy ezt mondani, hogy ideális apa, vagy ideális anya, mert a gyakorlatban mintha nem jönne be. Hát manapság, manapság igen, most már mondhatjuk még egy 20-30 évvel ezelőtt azért, azért más volt a helyzet, de hát ebbe a mai gyorsoló világban sajnos az emberek annyira futnak a pénz után, meg minden ilyen anyagi dolog után, hogy hát igen, elsikadnak meg, szétesnek a családok, és hát ma már valóban csak egy ilyen ide idealista, idealisztikus képnek tűnik. Persze azt szeretnénk, hogy ez visszajöjjön. Igen, hát valami. Egy mindegy, ilyen közösség, az az szerinted segíti azt, hogy egy, hogy egy ilyen fajta érték visszakerüljön a társadalomba? Hát hogy Gyerekek tovább fogják igen, minni? Igen, hát nem vagyunk tökéletesek, természetesen, mert mi is csak itt Tanulók vagyunk ebben a dologban, messze menően csak tanulók, de hát azt látni, hogy a másod értékrend, tehát a most felnövekvő gyerekeinken látjuk például, hogy nyitottak ugyanolyan gyerekek, mint a többi gyerek természetesen, mint aki mondjuk nem foglalkozik vallással, vagy mélyebben, de mégis van egy ilyen belső, tehát van egy pont, ahol megállnak, és nem óhajtanak tovább menni önmaguk, a saját szabad elhatározásokból. Uh -huh. Tehát nem ilyen beléjük súlykolt dologként működik. Tehát mind se sem törekedtünk, nem is törekedtünk arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ott uh, ilyen rendszabályozzuk őket, ne, és nem ff, terelgessük. Ezért döbbentek rá, hogy valamelyik cigizik, vagy nem tudom. Még ilyen Donálszba is volt. Jár. Ezt tudjuk, hogy úgyis ki fogják próbálni uh -huh el fognak oda jutni, végig, végig élik ezeket a dolgokat, és hát nekik is szabad akaratuk lesz, és majd nekik kell eldönteni, hogy mit szeretnének az életükkel kezdeni. És hát mondjuk ebben a, ebben a bakti útján mondjuk nagyon csodálatos, mert annyira jól megvan alkotva, hogy hiába múltak el éverezredek, abszolút érvényes a mai korra is, tehát semmi különlegesség nem, nem szükségeltetik, tehát lehet kétkezi munkás az ember, parasztember, értelmiségi nő, férfi, idős, öreg, gyerek. Tehát abszolút ez a védikus rendszer annyira átfogó és olyan tökéletes, hogy mindenki beleillik. A mai rendszer a mai társadalmi formákba is abszolút bele tud illeni, és rendkívül hasznos tagjaival tudnák válni egy adott társadalomnak. Tehát ezek a úgynevezett bakták. Azért mondjuk hogy a kezdetekben, a 70-es évek, 70-es, 80-as években mondjuk ez államileg azért nem hiszem, hogy egy elismerdala volt. Hát nem, igen, mert hát szemmel, mikor felfedeztek bennünket, nagyon ferde szemmel néztek. Mit csináltam? De hát azt hiszem, hogy inkább a akkori államrendszerből kifolyólag talán egy, hát egy, egy természetes aggodalmuk volt, hogy, hogy a nyugati kapcsolat. Mert hogy ez nyugatról jött ez a vallás Magyarországra és hát ugye akkor volt egy keleti-nyugati blokk szembenállás egymással, és hát ebből kifolyólag hát az akkori hatalomnak az emberi nyilván tartottak attól, hogy egy csomó fiatal beugraszta, de igazából a háttérben egész másfajta hatalom vagy szervezet áll, nem Isten. És hát valószínűleg nekik is időre volt szükségük, hogy erről megbizonyosodjanak, hát valószínűleg ezt meg is tették Mégközben azért. Az idő, gondolom, annyi, hogy közben eltelt az ő idejük, és lejárt. Igen, mondom. de érdekes módon, hogy közben sem volt semmi. Igazán durva dolog. Tehát úgy ránk figyeltek, nagyon odafigyeltek. figyeltek. Ez, azért ez a ránk figyelés olyan nagyon békésen, hangzik. Mi történt? Mondja, hát végül is mondjuk az első időkben házkutatások voltak. Ezerűen ránk figyeltek. <gül> hát figyeltek. Úgy ránk figyeltek, gondoskodóan figyeltek. <gül> hát nem gondoskodóan, hanem inkább úgy érdeklődéssel. <gül> hát egy ilyen fajta érdeklődéssel, mert hát biztos, hogy látniuk kellett, <gül> hogy tényleg mi folyik a háttérben. <gül> De, De aztán akkor, utána, hogy alap hagyott. Akkor nagyon nem, nem ment senki Indiába. Akkor nem, nem, nem volt ilyesmi. Útlevél, az gondolom bugrott. Ne, igen, igen, az nem volt útlevelünk természetesen tíz évig. <gül> Azért figyelj, gondoskodásával. Igen. igen. De hát alapvetően, hogy hallottunk más országokból, hogy milyen tanus, a, az ottani hatalom milyen fajta hozzáállást tanúsított, hát az... az nagyon rossz ország. Igen, tehát van. rendkívül kemény... Ö, és egyértelmű, tehát ilyennek még csak a halvány nyoma sem volt, tehát uh -huh. szóval ilyen szempontból látszott, hogy nem. És hát mikor ott persze titokban egy-két dolgot megcsináltunk, tehát céget alapítottunk, meg minden, akkor arra mondjuk akkor egy kicsit <gül> ö, ö, idegesek lettek, igen. Uh -huh. De aztán végül is szépen elsimultak a dolgok. Aztán Pász, ugye? Ugyan. Ez ma már nem téma. De ez Még mondjuk most. ezzel lehet nosztalgiázni. De mondjuk ez Igen. nekünk igazából nagyon-nagyon asznos volt, Igen. és nagyon, mert egyfajta ilyen demoklési kard lebegett a fejünk fölött, és ezt átélve, akkor ez nekünk nagyon segítő volt. Tehát nagyon éreztük a világnak a súly, magunkon a súlyát, a felelősségét is egyben hatalmas felelősség volt, mert ettől természetesen mi nem álltunk el, és nem hajtuk abba, és rendkívül nagy kihívást is jelentett egyben, hogy akkor nagyon komolyan. És abba bíztunk végig, hogy ha mi komolyak leszünk, és komolyak maradunk, ezt ők is látni fogják. Uh -huh. és, és akkor meg fog ö, oldódni a probléma. Vagy így, vagy úgy, valamilyen formába. És aztán látszott, hogy tényleg ö, enyhültek a dolgok. Tehát megbecsült. Tehát igazából néhány év eltelt évult, vel, magánemberként kimondták, hogy megbecsülik, nagyon is megbecsülik uh -huh. a baktákat és ez a feladatuk csak, hogy, hogy oda kell figyelni. Sokszor szakirányú kérdésekkel kerestek meg bennünket, hogy bizonyos vallásokról, hogy mit tudunk, ilyen keleti dolgokról, hogy mert megjelentek ilyenek az országba, hát nagyon sok esetben mi is csak csodálkoztunk, mert nem igazán tudtunk. Uh -huh. És hát aztán úgy, úgy látszott, hogy, hogy tehát ténylegesen komolyan veszik aztán ezt a próbálkozását ennek a fiatal társaságnak és hát nem gondolják ők se azt, hogy valami bűnszövetkezet, vagy valami összesküvés, vagy valamilyen részei. Szegítésünk végére jutottunk. Még van néhány percünk Csép Emirével, ki a Nafarvi Hindu közösség egyik vezetője és alapítója. Milyen elképzelésed van neked a jövőről? Ez a bakti felfogás. Ez vajon mennyire válhat a magyar vagy az európai kultúra részévé? Hát én úgy látom, hogy már is a része igazából. Tehát nagyon sok ember jön, és mikor beszélgetünk velük, akkor rádöbbennek, hogy ez egyáltalán nem idegen emberileg. Hát az, hogy a külső címkék, azok persze mindig megtévesztőek, hogy kelet, meg hindú. Ez van, akit megijeszt, van, akit sokkol, hogy most hogy lehet itt egy ilyen magyar kultúra, meg nem tudom. De tehát mikor a, így a különféle, elveit az ismérvekről szó van, azonnal, azonnal rokon, rokon gondolkodásnak érzi mindenki. Hát abban nem, tehát azt nem gondolom, hogy, hogy óriási tömegek <coughs> kéne, tehát gyakorolnák ezt a jövőben, hát biztos, hogy, hogy sokakat fog érinteni. Nem is cél talán az, hogy, hogy mindenki <coughs> gyakorlatilag a, a ennek a vallási felekezetnek a égisze alá kerüljön. Nagyon talán inkább nem arról, hogy nem akarjátok, hogy ez mint egy vallás ilyen, mert ez nem inkább akarjuk. egy spirituális út. Igen, igen ez egy, igen egy spirituális -kevésbé út. Kevésbé beszélünk, hogy a vallás mint tömegvallás. Az, nem szeretnénk. Az, tehát az a hit hívősségen alapszik, igen, meg kevésbé igen. A, a, a intenzív a tényleges, tényleges spirituális gyakorlaton. Így van, így van. nem. Tehát ilyet nem szeretnénk. <coughs> nem gondoljuk azt, hogy ez lenne tehát ezek a külsődleges ilyen megjelölések, tehát amiben bebeszéli magának mindenki, hogy tagja vagyok egy bizonyos, és akkor ebben letudta. Tehát nem hiszem, hogy ez megoldást jelentene bárkinek is. Tehát éppen ezért ilyen szinten sose akarnánk. Meg tehát ilyen módon, de viszont ha gondolatébresztő a sok barátunknak, ismerősünknek, és ő nem is tudja fölvállalni ezt, az egyáltalán nem probléma, de már elindult valami, és már hogy Máshogy érez, hogy gondolkodik, máshogy áll hozzá. Már ettől azt lehet mondani, hogy az egész élete észrevétlenül meg is változik, mert már nem az az emberként funkcionál, mint ahogy eddig. Tehát, nem az a, tehát amiben ez nagyon segít, hogy ez az egocentrikus gondolkodást, ami a szenvedéseknek a fő alapja, ez szép lassan le. Harmonizálja, puhítja, hogy úgy mondjam. Észrevétlenül látjuk is sok-sok barátunkon, és észreveszi, hogy ettől sokkal boldogabb lesz az élete. Tehát olyan tökéletes, olyan fantasztikus technológiája van, megint egy nagyon rossz szóval élek ennek az egész gondolatkörnek, amit, hogyha az ember elkezd művelni, mint a földjét elkezdi csipegetni, tépegetni a gazokat, észrevétlenül <kül> Ez hát az egocentrikus hozzáállás az életbe elkezd lazulni. És mm. ezt a környezetet észreveszi, és a visszajelzések alapján hát még egy még nagyobb lendületet kap, már akkor automatikusan, hiszen mi is annak idején így kezdünk észrevétlenül keveredtünk bele mm. pont ebből kifolyalag. A Nanda templom az mennyire nyitott tehát mennyire olyan hely, ahova az ember azt mondja, na, ami holnap jó időben belünk az autóban nézzük meg, megtehetik. Igen, abszolút nyitott, tehát szabad a, a bármikori, tehát nincs is egy külön nyitva tartási rend, tehát bármikor bárki jöhet. De ott vállandóan van valami szertartás, vagy valami, hogy, hogy mi a napi rend? Hát a napi rend az elég sűrű, most már 25 éve napi 4, bocsánat, 5, mise van, és hát ez nem Mise, mint a... Katon. Hanem Arti. Artinak Arti. Arti hívjuk, de Aha. mégis ez, ez... Ti ott azt úgy nevezitek, az embereknek azt mondjátok, hogy Mise? Hát sok esetben, akik teljesen újjak, e, hogy, hogy, hogy érthető el legyen, el hogy el tudja helyezni a, a gondolataiba, hogy most mi, mi, fo, mi lesz, akkor hát magyarra fordítva ennyi. Uh -huh. Tehát őt ilyen Isten tisztelet van, uh -huh. amit hát a papjaink végeznek. Gyakorlatilag mindenki pap, megvan uh -huh. ez a hosszú évek alatt ezt a papi beavatás, és hát túlnyomó többsége már Bramana. A... Bramana igen. Uh -huh. Hát ez csak egy része, persze, és ennek a lelki gyakorlatozásnak uh -huh. egyfajta edzés, mint a sport Egyébként <coughs> mikor kezdődik ez a, a templomi hogy mondjam, mi már szertartások? Sorozok, igen. Hát az első az hajnal 5 órakor kezdődik, uh -huh és Tehát ugye vala, már ötre oda lehet menni a közökszerűen. Igen, egész <gül> ja. Elég bátor is vállalkozó <gül> És gondjai vannak az alvással, akkor szeretettel várjuk és Nagyon sok szép dolgot fog hallani, uh -huh. meg érdekes uh -huh. élményben lesz része, de komolyra fordítva ez, ez egy nagyon fontos alapja az életünknek. Hát nem egy üres rituációnak kell, hogy legyen, mert az önmagában semmit nem ér, hanem <gül> hát töltése, hogy kell, hogy legyen egy uh -huh. idő után és hát éppen el fogban nyitott, tehát bármikor lehet jönni. A környéken most már úgy az emberek mindig kifogásolták, hogy mi rejtőzködünk itt, és hát rájöttünk, hát nem. És akkor kitábláztuk most már több kilométerrel a környező falvakba is ki hogy Hindu templom merre hol kell elfordulni. És jönnek, és, el, és jönnek is. Jönnek nagyon sokan jönnek. Megnézik, szemrevételezik. Uh -huh. Aztán nyitottunk most egy kis butok, butikot, mert ezt is ők mondták, hogy hogy, hogy nem lehet itt ilyen indiai csecsebecsékhez jutni, hát miért nem csinálunk, hát ezt úgy szokták, <gül> és akkor a temploptól egy pár száz méterre az egyik épületbe csináltunk egy ilyen kis butikot, ahol még ilyen vegetárius ételkóstolóból is lehet ízelítőt venni. Uh -huh. Ez... Egyébként hogy kell oda eljutni mondjuk, nem tudom, ilyen. talán mondjuk inkább, hogy Pest is hát szóval Pestről. Hát Budapestről nagyon egyszerű a, az ötös autópályán 146-os kilométernél kell lefordulni forráskút felé, és az autópálya lejárótól másfél kilométerre vagyunk mindössze. Ott meg már táblázva van, mindenütt ki van táblázva, és nem lehet eltévedni. Aszfalt út van végig, egészen a templom mm -hmm. mellett halad el, és hát tényleg mindenkit szeretettel várunk, ha egyszer arra vezet az útja. <kül> Azt hiszem, hogy aki pedig ezt nem tudja megjegyezni, de ha később kíváncsi rá, akkor a www.nandafalva.hu honlapon megnézheti. Ott a hiszem, tán térkép is van, meg, gondolom, telefonszámok. Igen. És akkor ott, ha úgy gondolja valaki, hogy elmegy, akkor bizonyára meg is beszélheti. Ez volt ma az India hangja, mai vendégünk Csépke Imre volt. Köszönjük szépen, hogy velünk szóval. volt. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni. Minden jót kívánok azoknak, Bányai Géza búcsúzik.